А ви вже встигли казна що подумати Я розумів і я встиг Про перший раз Сари я не став в нього запитувати А також про їхній спільний перший раз Хай навіть ці рази збігаються Вистачило Нойгера з Мюлером. Хотілося б випити Але напиватися в присутності священика було незручно Мені не вистачало відваги Через це я на себе сердився. Мілік вовтузився в своїй кімнаті, тері різнищував їжу. З прогулянки вони повернулися, треба було про щось говорити, а я не знав про що. Гестапо щось немає. В нього нарада. Ви мені ковдру якусь знайдете? Звісно. Раптом залунав мобільник. Отець Макарій заворушив рукою під рясою. Це мало вигляд на межі пристойності. З підряси волав Деміс Русас, «From souvenirs to souvenirs». Чого ж не псалом? З іншого боку, Деміс Русас православний, це вже точно. Не Таркан же в нього з підряси волає. Із цією людиною я проведу сьогоднішню ніч. Павло Дудник представляє блокбастер «Люди в рясах» спільний проект Стівена Кінга та Джоан Роулінг. Великий мандрівник та першовідкривач новоєвропейського континенту, а наразі і режисер Павло Дудник, розповів нам в інтерв'ю про те, як він переспав зі священником, котрий в радянські часи був чоловіком його дружини. Саме ця зворушливо огідна історія і стала основою циклу романів англійської письменниці Джоан Роулінг про альтер-его Гаррі Поттера. Стівен Кінг погодився стати автором діалогів. Якщо бути чесним з собою, я недалеко відійшов від Міліка. Треба припиняти вигадувати дурні історії, інакше не встигнеш оговтатися, як понавішуєш фальшивих дипломів на стінах. Отець Макарій тим часом говорив про об'єкти. Хтось здав об'єкти, а хтось не прийняв, Якби я почув цю розмову де інде, подумав би, що, говорять між собою, прораби. Щоправда, віруючі раби, бо поведінку тих, хто не приймав таємничі об'єкти, отець Макарій називав небогоугодною. Мені треба грати. Ось він, мій порятунок. Іноді він приходить у вигляді сарабанди для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Прошу, Мілько. Мілік недовірливо подивився на мене але сівся біля склепу не відразу. Спочатку ця чарівна ельфійська дитина підскочила до пляшки з Муравським, наповнила келих та простягнула мені разом з фаршированим лисичками яйцем. Я ледь не заплакав, чесно. Ось ти, яка остання склянка води, що приходить з рук вдячної дитини до рук її заслаблих родичів. Треба закушувати». Так важче спитись. Хтось дзвонив у двері. Я було підхопився, але отець мене випередив. «Вечерійте», – сказав він поблажливо і пішов відчиняти. А я продовжував вечеряти вином. «Гестапо», – вирішив я. Але то був не гестапо, бо на гостя сварився тері. Крім тері, нікого не було чутно, тому я підвівся, щоб подивитись, що там, власне, відбувається. На отця Макарія мовчки дивився мій сусід знизу. Як його звати, я не знав. Але для чого він прийшов, здогадувався. Сусід дивився на отця зачаровано, з виглядом розгубленої дитини. «Ще б пак, нечасто тобі відкриває двері святий отець, особливо, коли ти прийшов з твердим наміром посваритися». «Я прагну допомагати розгубленим дітям». За що одного разу був відлупцьований гарячкуватою матусею, яка дала мені копняка чудовим турецьким черевиком і пошила в педофіли. Я не знав, як звали мого сусіда знизу, але часто бачив його на балконі, там він курив. І знав, що він був прихильником тиші. Всі джерела галасу – літаки, дітей, прибиральників, машини, собак, м'ячі – він звав однаково. Суканах. Звучить як гарне арабське ім'я. І погрожував усім Суканахам відірвати яйця. Те саме він сказав на мою адресу, тобто на адресу Міліка, фактично після першого ж виконання останнім сарабанди для струнного оркестру та фортепіано Генделя. А сьогодні з поштової скрині я витяг невеличкого листа, де було зазначено, хто я – «І що він зі мною зробить, якщо я не припиню грати?» А зараз сусід дивився на отця Макарія і не розумів, що з усім цим робити. Коли людина в рясі виявляється суканахом, повірити в це набагато важче, ніж можна собі уявити. Нарешті він промовив <звук> Обличчя отця Макарія світилося добром. Але навіть він, такий уважний та щедрий на світлі почуття, не міг зрозуміти, що від нього хочуть. Суканах, сказав сусід Тері.